A BONFÍ HÁZ Cierröde de Hirson püspök, amíg élt, egy házat tartott fenn Párizsban, Artois Grofnőjének, Mokonszél utcai palotája mellett. és hogy azt megnagyobbítsa, megvásárolta egyik szomszédjának, Julius Bonfíjnak a házát. Beatrice most ezt az örökségül kapott házat ajánlotta Robertnak, találka helyül. Az az elképzelés, hogy Mao palotájának tőszomszédságában édeleket, Nénye udvarhölgyével, egy olyan házban, amelyet Mao dénárjaiból vásároltak, és amelyet ráadásul továbbra is Bonfé háznak neveztek, mindez bőségesen kielégítette Robert tréfa kedvelő természetét. A sors olykor csinál ilyen munkákat. Robert kezdetben mégis roppant óvatosan élt a lehetőséggel. Jól lehet, ebben az utcában néki is volt egy palotája, amelyet nem lakott, de időről időre felkeresett, inkább csak besötétedés után kereste fel a Bonfé házat. Ezekben a szajnamenti negyedekben, ahol a keskeny utcákat lassan mozgó, sűrű tömeg szolta el, egy olyan nagyúr, mint Robert D'Artois könnyen felismerhető termetével és fegyvernökeitől kísérve nem mehetett végig észrevétlenül. Tehát bevárta a napnyugtát. Mindig Zsilda nellel és három szolgával kísértette magát. A szolgákat a leghallgatagabb és főképp a legerősebbek közül válogatta ki. A testőrség esze, Zsill volt. A három gyilkos öklű Inas, Libéria nélkül elhelyezkedett a Bonne ház kijáratánál, mint a féle kelő. Az első találkozások alkalmával Robert visszautasította a fűszeres bort, amelyel Beatrice kínálgatta. Lehet, hogy azzal bízták meg a leányt, hogy megmérgezzen, gondolta. Csak kelletlenül tette le apró lánc szemekből kovácsolt köntösét, és a szeretkezés egész ideje alatt szemét lenem vette a ládáról, amelyre tőrét helyezte. Beatrice élvezte ezt a félelmet. Így hát ő a kis ártoái polgárleány harmincadik évén túllévő hajadon, aki már mindenféle lepedőn hempergett, Félelmet tud kelteni egy ilyen kolosszusban, Franciaországnak egy ilyen hatalmas perjében. Beatrice számára még inkább, mint Robert számára, Ekaland telve volt a perverzitás zamatával. Püspök nagybátyja házában, méghozzá Mau úrnő halálos ellenségével. A grófnő áltatására mindig újabb mesét kellett kitalálnia, hogy megmagyarázza a távol létét. Asszony tartózkodóan viselkedik. Nem egy könnyen adja be a derekát, de őrültség lenne nagyobb összeget juttatni neki, amelyért csak egy vaskos hazugságot adhat el. Nem, Divian asszonyt gyakran meg kell látogatni, Részletekben kell kiszedni belőle a gonosz Robert Nagyúr praktikáit. Meg kell tudni tőle a szívességből tanulkodók nevét. Aztán, hogy ellenőrizze az elmondottakat, fel kell keresni a Louvre-ban urat vagy Tesson jegyzőszolgáját, Michel-les A mindez nem megy fáradtság, idő és pénz nélkül. Jó lenne, urnőm, egy darab kelmét adni annak az íródejáknak, a felesége részére. Mindjárt megoldódna a nyelve. Megengedi, hogy néhány livrt magamhoz vegyek? És az a gyönyörűség, hogy szemek közé nézhet Mao úrnőnek, rámosolyoghat, miközben azt gondolja, még tizenkét órája sincs, hogy szült mesztelenül kínálkoztam fel az unoka öccsének. Mao, aki látta, hogy udvarhölgye mennyit fáradozik szolgálatában, kevésbé a leányt, ismét szeretetet mutatott iránta, és nem fukarkodott a kényeztetéssel. Beatriz számára kétszeresen pompás alkalomadódott, hogy kiátsza mao és mindent elkövessen Robert meghódítására. Mert senki nem állíthatja, hogy legyőzött egy férfit, akivel egy órát töltött ugyanabban az ágyban, mint ahogy senki nem ura egy vadállatnak, amelyet megvásárolt, és egy ketrec rácsain keresztül nézeget. A birtoklás nem jelent hatalmat. Az ember valójában csak akkor ura a fenevadnak, ha oly eredményesen megdolgozta, hogy az egyetlen szavára lefekszik, karmait behúzza és csupán gazdája pillantása jelenti számára a rácsot. Robert gyanakvását Beatrice meg annyi lereszelni való karomnak érezte. Vadásznői pályafutása során még soha nem sikerült csapdát állítania egy ilyen nagy vadnak, akinek kegyetlensége ennyire közmondásos volt. Azon a napon, amikor Robert hajlandónak mutatkozott Beatrice kezéből elfogadni egy serlek fekete szőlőből készült délvidéki bort, a leány learadta első győzelmét. Akár mérget keverhettem volna bele, azt is megitta volna. És midőn a férfi hasonlóan a mesék emberevő óriásához egyszer elszunnyadt, Beatrice-t érzett fogta el. Az óriás nyakán éles határvonal jelezte a helyet, ahol a ruha vagy a páncél végződött. A szabad levegőn cserzett arc téglaszíne. Itt hirtelen megszakadt, és alatta már a szeplővel behintett fehér bőr. A disznó sertéjéhez hasonló rőt szőrrel benőtt melkas látszott. Beatriz ezt a vonalat olyan élesnek látta, mint a balta élét, vagy egy tőrmetszette vágást. A férfi arca mentén csigákba göndörített részszínű haj elmozdult, és láthatóvá vált a finoman szegett, gyermekies, meghatóan kicsi fülkagyló. Ebbe a parányi fülbe, gondolta Beatriz, Egészen az agyig beledöfhetnék egy tört. Robert néhány perc múltán összerezzenve nyugtalan óriad fel. Ej, nagy uram, nem gyilkoltalak meg, kacagott a leány. Nevetése felfette sötét vörös ínyét. Robert mint egy köszönetképpen újra kezdte a játékot. El kellett ismernie, hogy a leányban jó társra lelt. Találékony, alamuszi volt, nem takarékoskodott önmagával, soha nem húzódozott és hangosan kikiáltotta örömét. Robert, aki már sokféle szoknyát felhajtott, sejemből, lennből és kenderből szövöttet egyaránt, és a szeretkezés mesterének vélte magát, kénytelen volt bevallani, hogy ez alkalommal igen tapasztalt játékossal akadt dolga. Ha te mindezt a sok paráznaságot a boszorkány tanultad, lelkem, mondta a leánynak, akkor még sokkal több szüzet kellene odaküldeni. Mert Beatriz gyakran beszélt neki a boszorkány szombatról, meg az ördögről. Ez a ringójárású, vontatott beszédű, látszólag lassú és tunya leány csak az ágyban mutatta ki valódi szenvedélyét, mint ahogy beszéde is csak akkor vált gyorsá és élénké, ha démonokról és boszorkányságról esett szó. Miért nem mentél soha férjhez? kérdezte tőle Robert. Nyilván nem hiányoztak a kérők, főképp nem, ha előzőleg ilyen ízelítőt adtál nekik a házasságból. Mert a házasságot a templomban kötik, a templom pedig rossz nekem. Az ágyon térdeplő kezét a térdén nyugtató, árnyas ölű Beatriz tágra nyílt szemmel folytatta: Tudod, nagy uram, Római és Avignon papjai és pápái nem az igazságot tanítják. Nem egy isten van, hanem kettő. A világosságé, meg a sötétségé. A jó fejedelme, meg a rossz fejedelme. A világ teremtése előtt a sötétség népe fellázadt a világosság népe ellen, és a rossz vazallusai, hogy valóban létezhessenek, mint hogy a rossz a semmi és a halál, felfalták a jó erőinek egy részét. És mert a jó meg a rossz kétféle ereje egyesült bennük, megalkothatták a világot, és embereknek adhattak életet, akikben a két erő összevegyül és mindig viaskodik, és ahol a rossz parancsol, mert ez az eredeti nép eleme. És jól látható, hogy kétféle principium létezik, mert azért van különböző módon alkotva a férfi meg a nő, mint te, és mint én, magyarázta Beatrice Sóvár mosolyjal, és a rossz a hasunkat, ő bíztat, hogy közösüljünk egymással. Márpedig pedig az olyan embereknek, akikben a rossz természete erősebb, mint a jó természete, a sátánt kell tisztelniük, és vele kell szerződniük, hogy boldogok legyenek, és ügyeiket győzelemre vigyék, és semmit nem kell tenniük a jó urának kedvéért, aki ellenfelük. Ennek az erősen kénkő szagú furcsa filozófiának, amelyben a manicheizmus rossz megemésztett töredékei, a katár doktrínák rosszul átvett és rosszul értelmezett, tisztátlan elemei keverettek, több híve volt sem, mint a hatalmon lévő urak vélték. Beatrice nem egy elszigetelt esetet képviselt, de Robert előtt, akinek gondolkodását e fajta probléma még soha nem érintette. Egy rejtélyes világkapuit tárta fel. A férfi főképp azon csodálkozott, hogy egy nő szájából hal e fajta okoskodást. Neked több eszed van sem, mint hittem volna. Ki tanított meg mindenre? Egykori templomosok, felelte a leány. Á, templomosok. Persze, ők sokféle dolgot ismertek. Ti kiírtottátok őket? Nem én, nem én, kiáltotta Robert. Szép fülöp és öngerrán tette, ma barátjai. De sárda de Valois és jó magam elleneztük a megsemmisítésüket. Ők hatalmasak maradtak a mágia révén. A királyságban azóta felmerült minden bajnak oka az a szerződés, amelyet a templomosok kötöttek a sátánnal, mert a pápa kiátkozta őket. A királyság bajai, a királyság bajai, dörmögte Robert nem sok meggyőződéssel, nem inkább a néném műve, a bajok egy része, semmint az ördögé. Mert ő küldte a más világra civakodó rokonomat, utána pedig a fiát. Vajon a te kezed segített benne? Erre a kérdésre gyakran visszatért, de Beatriz minden esetben kitért a válasz elől, vagy révetegen mosolygott, mintha nem hallotta volna, vagy pedig mellé beszélt. Mao nem tudja, ő nem tudja, hogy szerződést kötöttem az ördöggel. Bizonyosan elkergetne. És egy gyors fordulattal kanyarodott vissza kedvenc témáira, a fekete misére, amely a keresztény mise ellentéte és tagadása, és amelyet évfélkor kell bemutatni egy föld alatti helységben, lehetőleg egy temető közelében. A bálvány fejének két arca van, és Belzebub háromszor kiejtett nevével megszentelt fekete ostját használnak. Ha a Misemondó egy hitehagyott pap, vagy egy rendjéből kiugrott szerzetes, az még hatásosabb. A Fenti Isten megbukott, üdvöt ígért, de csak szerencsétlenséggel sújtja teremtményeit, akik őt szolgálják. Az Alvilág Istenének kell engedelmeskedni. Lásd, nagy uram, ha azt akarod, hogy perednek iratait megerősítse az ördög, szurdát izzó a pergamenív sarkát, hogy perzsel célűjük is lyuk maradjon rajta. Vagy csöppents az évre egy kis tinta foltot, kereszt alakú legyen, és felső ága kézben végződjék. Én tudom, hogyan kell csinálni. De Robert nem szolgáltatta ki magát teljesen. És ámbár Beatriznak kellett legjobban tudnia, hogy hamisak azok az iratok, amelyeknek birtoklásával kérkedik, a férfi soha nem hagyta volna magát rajta kapatni. Ha teljesen hatalmadba akarsz keríteni egy ellenséget, és rosszakarat által kívánod vesztét, árulta el egy nap Beatriz, akkor az illető hónalját, fületővét és a talpát be kell dörzsöltetned egy darabkákból, és egy kereszteletlen kisgyermek csontjából őrült, lisztből készült kenőccsel, amelyet olyan ondóval kevertek össze, amelyet egy férfi a meddőmise alatt ürített egy asszony hátára. Aztán ennek az asszonynak a vérét kell hozzátenni. Biztosabb lennék az eredményben, felelte Robert, ha az én kedves ellenségemnek olyan port adnának, amelytől felfordulnak a patkányok, meg a többi bűzös állatok. Beatrice úgy tett, mintha nem értené a célzást. De az ötlet hallatán bőre alatt meleg hullámok futkároztak. Nem, felesleges most azonnal választ adni a Robertnak. A férfinak nem kell tudnia, hogy ő már is beleegyezett a dologba. Hát létezik-e jobb szerződés a bűnnél, hogy mindörökre összekössön két szeretőt. Mert a leány szerette Robert, észre sem vette, hogy miközben csapdát készült állítani a férfinak, ő maga került függő viszonyba. Már csak azért a pillanatért élt, amikor együtt lehetett Robertral. Hogy utána az emlékezésért és az újabb várakozásért éljen. Várakozni akart arra a kétszáz livrnyi súlyra, arra vadállat szagra, amelyet Robert árasztott, főkép a szerelmi közepette, és arra a macska amelyet ő csalt elő a torkából. Több nő akad, semmint hinnénk, akiket ízlésük a szörnyek felé vonz. Az udvar törpei, bolondiankó meg a többiek jól tudták ezt, hiszen nem győzték kielégíteni meghódítotjaikat. Még egy balesetből származó rendellenesség is érdeklődést, és ebből fakadóan vágyat kelt. Például, amikor valakinek kedve támadt fellebbenteni azt a fekete posztó négyzetet, amely egy félszemű lovag arcának egy részét takarja. Robert a maga módján ugyancsak a szörnyek közé tartozott. Őszi eső csepergett a tetőkre. Beatriz ujjai azzal szórakoztak, hogy a gigantikus has domborulatait tapogatták. De neked, nagy uram, mondotta, hogy megkapd, amit kívánsz, semmire nincs szükséged. Nincs szükséged arra, hogy bármely tudományra kioktassanak. Te vagy maga az ördög. Az ördög nem tudja, hogy ő az ördög. Ezeket halván Robert önelégülten, büszkén ábrándozott. Az ördögnek izzik a szeme, mint a parázs. Ujjai végén hatalmas karmok meredeznek, a hús marcangolására. Kétágú nyelve van, és szájából a kemence lehellete árad. De az ördögnek olyan súlya és szaga is lehet, mint Robertnak. Beatrice a sátánba volt szerelmes. Ő volt az ördögnősténye, és soha nem választhatják el a párjától. Egy este, amikor Robert a Bonfi házból jövet visszatért palotájába, a felesége átadta neki a végre valahára elkészült nevezetes házassági szerződést, amelyről már csak a pecsétek hiányoztak. Robert miután megvizsgálta az iratot, közelebb lépett a kandallóhoz, könnyed mozdulattal a parás közé taszította a tűzkaparót, és amikor a vasrúd hegye már vörös lött, átszúrta vele az egyik lapsarkát. A pergamen sercegni kezdett. Mit művel, barátom? kérdezte Bömon úrnő. Csak tudni akarom, hogy jó minőségű-e a pergamen, felelte Robert. Jean de Beaumont egy ideig figyelmesen szemlélte férjét, aztán gyengéden, csak nem anyai hangon figyelmeztette. Ideje lenne levágatnia a körmét, Robert. Miféle új divat ez, hogy ilyen hosszúra növeszti?